Roki Maxim bekopogott a 211-es szoba ajtaján, de nem kapott választ. A legrosszabbra is felkészülve lépett be, De nem volt hulla sem a papírkosárban, sem a szőnyekbe tekerve, sem a ruhás szekrénybe dugva. Az ágy fel volt úrva, egy szál harisnyalógott az álló lámpán, Brenda Miller semmi egyebet nem hagyott hátra maga után. Roki egyáltalában nem találta korrektnek, hogy így egyedül hagyták dobba a farkasoknak, hogy falják fel. Lement a bárba, ivott egyet, a telefonfülkéből felhívta a repülőteret, megtudta, hogy röviddel el évfél előtt indul egy gép friszkóba, ahol azonnal látszálhat, és már másnap délután májámba lehet. A portás rögtön elárulta, hogy Miss Miller, mint egy fél órával ezelőtt a csomagjaival együtt elhagyta a szállodát, méghozzá egyedül. Taxival ment. Baldi Newman és titkárnője nem túlságosan bízott Rocky képességeiben. Baldi idehívta, hogy óvja meg őt a szörnyű haláltól, mentse meg a legnagyobb veszélyben, és mihelyest kezdett rosszul állni a szénája, egyszerűen meglépett. Hát, mindenkinek megvan a maga bogara. A nyomozót pillanatnyilag az outborder érdekelte a legjobban, amely felöklelte és hajszál hiánya túlvilágra juttatta a Susi Brandát. Ezért kiballagott a kikötőbe, de a mólónál csak kis halászkút tereket talált kikötve, meg valóságos láda és kosárhegyeket megszáradni felakasztott hálókat. Egy őszülő hajós, aki meglepően hasonlított Ernest Hemingvére, egy szápak kifakult csontvázánál kuporgott, és elégedetten szopogatta a flaskáját. Roki bármiben lefogadta volna, hogy nem mána szörp van benne. Egy vörös hajulány halásznadrágba masírozott el az öreg előtt, aki gyengiden rápaskolt a hátsó felére, mire a lány vidáman felnevetett, és az öreg kezére csapott. Az öreg sóhajtott egyet, és jókorát húzott a flaskából. Roki szintette cigarettát a pakliból, és eléje tartotta. Az öreg elvette, de nem köszönte meg. – Csíni baba – mondta Roki. – Végül is valamivel csak el kellett kezdeni a beszélgetést. Az öreg kiköpött. – Olyat, mint ezt tucatjával kaphatok. A nyugalman fontosabb idegen. – Egészséges álláspont – helyeselt Roki – Mondja csak öreg, lehet itt valahol motorcsónakot bérelni? Egy nagyon erős jó motorral, egy olyan igazi vízi bolhát. Az öreg összerágott száró pipát húzott elő nyitott ingéből, elszakította a cigaretta papírját és a dohány beletömte az agyon szívott pipába. Mintha nem is hallotta volna rokit. Az előbb, mondta Roki, láttam egy ilyen csónakot, out border, pirosra lakkozva. A nevét nem tudtam pontosan leolvasni. Valami Naxons vagy Nixiel volt, vagy valami e -féle. Az öreg úgy kezdett füstölni, mint egy kémény. A felakasztott hálók mögött egy karcsú fiatalember közeledett a rakparton, szűk nadrágba, túlbő kabátba, sűrű fekete haján mici sapkával. volt, és rokira sandított. Amennyire az alkonyatban látni lehetett, a fiú igazán képű tejfeles szájú legényke volt. Szákszus, mondta az öreg. Piros-fehér gerincel. Azt kibérelheted idegen. De meg kell mondanom, a dohányod nem nagyon ízlik. Roki vigyorgott és egy ezüst dolláros nyomott a kezébe. Vegyen magának olyan fajtát, amit szeret. Szexuális neve a csónaknak? Hol találom? A vitorlás a kikötőbe, egy mérföldre innen. Érdeklő, ott a BIMSZ iránt. Ott találom meg ilyenkor is? Biztosan, hiszen el kell mosni a hajóit. A vöröshajú halászlány kamóló végéből egy barakból jött ki, már nem feszes nadrágban, hanem fehér válpántos szoknyában. Rocky a csattogó szandálok után eredt, és utól is érte a lányt az utca szénlén lévő bőfében. A lány egy pár frankfurtit rendelt, Rocky szintén, aztán rendelt két dupla viszkit is, és az egyiket a lány elé tolta. – Nem szívesen iszom egyedül, Hugica. Egészségére! A lány csillogó zöld szemével végignézett rajta, és mély torok hangon nevetett. Oké, okay, mister, a maga pénze bánja. Csirió. Úgy nyelte az erősített mint a vizet. Miközben Roky a Frankfurtinak szentelte magát, isten ilyen ropogott a fogak között, a szemes sarkából megpillantotta a fekete hajú fiút. Egy platán alatt állt, félig a fa mögé rejtőzve. Cigarettázott, de a cigaretta parazsát eltakarta a tenyerével. Szívesen jár az outboard erről? kérdezte Roki a halászlánytól. Mivel? Talán nincs ki a négy kereke. Boldog vagyok, ha a színét se látom az átkozott csónakoknak. Kár! sóhajtott Roki. Meg akartam hívni egy holdfénypartira. Maga biztosan valami nagyjani, mi? De nem nálam. Én ugyanis jó kezekben vagyok, és ha az én interim az útjába kerül, nyugodtan elkészítheti a végrendeletét. Holdfényparti, hogy oda ne rohannyak. Nagyon határozott volt, és a nyelve is jó fel volt vágva. A lány tetszett Rokinak, bár több ilyen romlatlan gyermek volna a világon. Csak semmi izgalom, Hugica, vigyorgott rá. Üdvözöljett el Rit a nevembe. Mondja meg neki, hogy megütötte a főnyereményt. Fizetett és a taxiállomásra ment. Még egy mérföldet gyalogolni, már túl sok lett volna testedzésnek. Amikor beült a citromsága taxiba, a fiú ellépett a falul és egy telefonfülkéhez sietett. Ottó Beams olyan volt, mint egy kiszáradt múmia az Egyiptomi Múzeumban. Fogatlan szájából pipalógott, amelyben legalább egy font dohány el. Hidegen szívta, valószínűleg már elfüstölte az napi adagját. A csónakházban volt és egy vitorlás karcsú testét fényesítette. előre előrelátóan egy bankot tekert a mutató és az orral ládukta. Mindig szem előtt tartotta a szólást. Aki jól olajoz, jól utazik. Ottó szeme csillogni kezdett. A szexus pillanat, az már egyáltalán nem volt a vízem, de igen, biztosan tudom. Ma délután öregharcos, próbálta meg Roki felfrissíteni Ottó emlékezetét, pontosabban úgy 16 óra körül. Négy kó, az ördögbe is, akkor nem voltam itt. Hát hol? Az utolsó dócsiban. Minden délután ez időtáj térekbe be oda egy kávéra meg egy kis lélek melegítőre. Van ellene valami kifogása? Dehogy is van, Bims. Éppen ellenkezőleg. Egy jó kort minden nap, orvosság. Előfordulhatott, hogy valaki itt a csónakot csak úgy egyszeriben elemelte? Látátlán, újtatott dühösen októ. Fogadok, hogy már megint tári üzletelt, és a pinz zsebre vágta. Biztos benne, hogy a szexus volt. Meglehetősen. Vagy abban az öbölben még egy piros Outborder fehér gerincsel egy X betűvel a nevébe? Nincs. Oké, hol találom meg terit? Úgy látszott Otto Bims minden reményét elvesztette, hogy a pénzt megkapja. Erősebben markolta a rongyot és dühösen fényesítette a jakt karcsú testét. Mit tudom én? Valamelyik lebújva. Segítenie kellene nekem, de ha már délután bezsebelt néhány dollárt, akkor hónap reggelig nem látom és akkor is tök részeg lesz. Azt kérdem magamtól, mi a fenének kellenek a gyerekek, ha egyebe sincs belőlük az embernek csak a bosszusága. Tegye ezt tapasztnak sebére, mondta Roki, és a markába nyomta a bankót. Nem adhatna valami tippet? Hogy néz ki, teri. Otto Bins a bankót, mielőtt eltüntette volna. Az arca felderült már, amennyire ezt ezer ráncából meg lehetett állapítani. Látséges, hogy a búgi pincébe ráz. Tudja, annak idején mi se voltunk angyalok, és egy kánkám vagy egy zsumba az én koromba is átkozott túl vidám dolog volt. De hogy ezek manapság mit művelnek? Hogy tekergetik a tagjaikat, meg vonaglanak? Menjen el a búgi pincébe, és keresse a vörös lut. Ha ő ott van, akkor bármi belefogadhatja, hogy Terry Bims körülötte sündörög, mint valami szerelmes kandúr. Ez már valami volt. Roki vidámabb szívvel hagyta ott Otto Binc csónakházát, és halkan fütyűrésett. Ha párizsba leszáll az é. Éj... Egy lépésnyire tőle sötéten csobogott a víz, mikor elhaladt a stég mellett, és azután nem egészen tíz lépésnyire előtte revolver dörrett. Két vagy három golyó zömmögötte roki mellett, mint a darázs, és mivel ő ezt a szép életet igazán nagyon szerette, egy vakmerő ugrással a hűvös vízbe vetette magát. Kétségtelen, hogy a másik párt emberei, mint csak rendelésre érkeztek volna. Rokinak a mici sapkás, fekete hajú, túlbő kabátos fiú jutott az eszébe, aki a halászkikötőbe elsétált mellette, és később a platán alatt állt. Nem jött ide Roki után, legalábbis nem azonnal. Lehet, hogy telefonon rendelte meg a mesterlövészeket, de az is lehet, hogy ő maga követte Rokit. A nyomozó elég soká merült az olajos víz alá a kikötőjövölben, amíg csak valami keménynek nem ütközött a fejével. Egy vitorlás volt az, amely lágyal ringatózott a hullámokon. Rokia a hajó mellett emelkedett ki a vízből, teleszívta a tüdejét levegővel, és várta, hogy mi jön még. De csak az öreg Otto Bims kiáltását hallotta. – Hey, mister, történt valami? Az öreg mumia olyan érzéketlen volt, akár egy kőnyúr. Roki fülemmel csak úgy süvítettek az ólomhegyek, és ő érdeklődött, mint egy ifjú naíva a színpadon. Történt valami. Roki óvatosan felmászott az ingatag findingjére. megtévezteen hasonlított egy ázott pulikutyához. Hallotta, hogy messze az úton becsapódik egy autó ajtaja, majd felzúg a motor. Bár adta is le a tiszteletére a díszlövéseket, már elérhetetlen volt. Roki már az órahegyét sem láthatta, csak a gyilkos torkolat tüzeket. Sóhajtva csavarta ki a vizet szép öltönyéből, meg nyakkendőjéből, kiöntötte a cipőjéből is, aztán elindult. A sofőr már rég eliszkolt. A mérföldnyi út vissza a szállodáig átkozott túl hosszúnak tűnt. Roki Maxim ezúttal nem feltűnő szürke öltönyét vette fel, és a hóna alá csatolt a pisztolytáskáját is. Nem volt többé optimista. A miszi fiú nem volt sehol, amikor Rocky Calamite City éjszakai életébe vetette magát. Először is a háztömböt járta kényelmesen körül, senki sem követte. A bulvár után csak hamar sötét utcákba került. Calamite City szegény város volt, ahol mindennel takarékoskodtak, de főleg a rendőrökkel és az utcai lámpákkal. Még két órája volt az éjszakai repülőgép indulásáig, de már egyáltalán nem volt biztos benne, hogy felszáll a gépre. Mit ér Baldi Newman a szép summával, amelyet Roki elhoz a számára, ha közben telepumpálják ólommal. Talán még kritikusabb, mint Baldi gondolta. A bugi pince bejáratánál piros lámpa himbálózott az óceán felől állandóan fújó sós szélben. Rocky maxim átnyomult a rozzant vasveretes ajton, lebotorkálta kitaposott kőlépcsőkön, és átvergődött az üveggyöngyökből készült függönyön. Fősiketítő lárma fogadta. Vannak, akik az ilyesmit muzsikának nevezik. Egy félmeztelen néger vigyorogva és izzadva dolgozott az ütőhangszereken, mintha akkorban fizetnék. Hat trombitás fújt a A piros fénynel megvilágított parányi táncparketten karok, lábak, fejek és egyéb testrészek örvénylettek. lettek. Roki szinte szédült tőle. Óvatosan egyensúlyozott a sűrű tömegben egy bár szék felé. A nikkelpult nem volt hosszabb hét vagy nyolc lábnál mögötte egy mixer úgy látszott elaludt. Annál éberebb volt a bárnő, aki gesztenye barna hajtincseit művészi frizurába fésülve viselte, és úgy mosolygott, hogy Rocky az összes platina koronáját láthatta, a dekoltázsa pedig már szinte botrányos volt. – Mit adhatok, szívi? – turbékolta. Roki nem szerette a hölgyek ilyen rámenősek, de néha kénytelen az ember együtt tüvölteni a farkasokkal. – Egy menhettent. Mondta, és szemével a vörös lút kereste. A ösztönne nem csal már ismerte a lányt. aki kikötői madárkát, aki szúrt, mint a sündisznó, és akinek már fizetett egy italt. Csak egyet? suktogta a bárónő. Természetesen kettőt! helyesbített gyorsan Roki. A vörös lú, ha ő volt ez, egy bikanyaku fiúval táncolt, aki inkább valami apacsnak látszott Marseille legsötétebb kikötő negyedéből, mint a száraz, múmia szerű Otto Bims fiának. A lány szoknyája néha szorosan a mennyezeti lámpa alatt forgott, néha meg a táncos a lába közé repült. Az arca kemény volt, zöld szemedűhében, és nem elragadtatásban égett. – Egészségedre, szívi! – mondta a bárnő. Együtt ittak, aztán elnémult a pokoli dárma, a rángatózó végtagok megnyugodtak, és csodálatosképpen senki sem hívta a mentőket. Úgy látszott, minden csont épségben maradt. Ez igazán csoda volt. Lou megrázta rövid haját, letörölt néhány csepperejtéket a homlokáról, és felfedezte Rokit. A bikanyaku fiú beszélt hozzá, de úgy hesegette el magától, mint valami bosszantó darazat, és egyenesen Roki felé indult. Egyébként szandánc sem volt a lábán, csak harisnya. Roki csak akkor vette észre, hogy még harisnya sincs rajta, amikor másodszor is megnézte. A lány mezitláptáncolt. Igazán a természet gyermeke volt. – Haló, sportás kiáltotta a lány, és minden további nélkül mellé kuporodott. – Fogadok, hogy adakozó kedvében van, és fizet nekem egy italt. Roki abikanyaku apacsra sandított, és nagyon félénken megkérdezte. – És mit szól hozzá Teri? Én ugyanis egyáltalában nem vagyok formába, és ez a legjobb öltönyöm. A lány elégedetten kuncogott. Semmi vész! itt leírtam egyszer és mindenkorra. Az ördög vigyen el minden nadrágost. Véletlenül rajtam is az van, Hugica. Lú a nevem, és megsforróhatja előre a vörös jelzőt. Utálom, ha vörös lúnak hívnak. Tisztán kérte a viszkit, és Roki nem ellenkezett. Egy slukra nyelte le. Roki kénytelen volt azonnal még egyet rendelni. Valami miatt Lou majd kipokkatt a mérettől. Az ördögöt Berzebubbal akarta kikergetni, és a dühét italba folytani. Ha csak ezt akartam, sikerült. Ő az a mesebeli teri, akiről szó van. A nyomozó az apacsra mutatott, aki egy boxpan gubbasztott, és le nem vette róla a tekintetét. Hogyan? mondta a lány. Az is egy tekergő, akinek nincs jobb dolga, mint hogy az ülepét koptassa és nagyokat lódítson. De most már egy szót se többet terébümszről a kéjencről. Egy másik lányjal táncolt. Lú felhajtotta a harmadik poharat is. Táncolt? Ha csak táncolt volna, ez a hosszú hajú kígyó biztosan megbabonázta. Ki kellett volna kaparnom a szemét. Az én számomra sohasem volt pénze, de erre, erre a ringyóra csak úgy szórta a dollárokat. És most tök részek, talán én vesződjek vele? Eszemben sincs. Maga táncol? Roki ellenkezni akart, de a lány már megragadta a nyakkendőjét. Ennyi temperamentummal szemben tehetetlen volt. A dobos újra belevágott az üsdoba, hogy Roki dobhártyája majd beleszakadt. De amikor úgy igazából a tömeg közepében volt, szinte nem is hallotta a lármát. Úgy megforgatta a csinos lúta táncparketten, mintha fizettek volna érte mintha egy menetet csinált volna végig egy boxmetsen. Lúra nyilván kezdett hatni a viszki, mert rekedt kiáltásokba tört ki, mindkét karját Roki köré fonta és hagyta, hogy az addig forgassa, amíg minden keringet körülötte. Még Rokira is szinte mágikus hatást gyakorolt ez a zene. Azon vette észre magát, hogy ugyanolyan őserdei hangorikótozik mint a többiek, hogy lút magasra szinte a mennyezetig dobja föl, aztán elkapja, maga köré forgatja, és ismét magához szorítja. Ördög és pokol, ilyen állati életörömöt már egy örökké valóság óta nem érzett. Ember, nyögdécselte a lány, amikor megint a bárpult mellett ültek. Ember, és én még azt hittem, hogy csak te igazán belevaló. Magának olyan izmai vannak, mint egy hivatásos boxolónak. Nagy hiba volt az apacs részéről, hogy épp ezt a pillanatot választotta ki, hogy Rocky vállára üssön és rámorduljon. Hé, hey barátocskám, hajózzál gyorsan az én vizeimről. Azt hiszed talán, mert finom, ficsúr vagy lekaparhatod a vörös lút a lábáról. Hé, így akázz innen, különben... Különben? Mosolygott rá Roki. Az apa csütésre lendítette a jobbját. Roki éppen csak hogy el tudta kapni a fejét, és az ütés a vállán találta. Lesiklott a bal kézzel behúzott egyet a másik májára, és amikor az morogva előredőlt, egy gyors jobbkezest vitt be neki ugyanoda. Az apacs feje hátra esett, mindkét karját felemelte, mintha le akarná szedni a csillagokat az égről, de a lábai összecsuklottak. – "Klas", mondta Lú nagyon tárgyilagosan. De maga egyáltalában nem iszik. Roki még két italt rendelt, amiért a bárnő mélységesen megvető pillantással mérte végig. Nyilvánvalóan dühös volt rá. Ilyen úri emberek valószínűleg ritkán fordulnak meg ebben a lebújban hogy Terry Bimsre visszatérjek, kezdte Roki. Hol találom meg a babát, aki elhalászta? Lou ivott és megvetően legyintett. Természetesen eltűnt. Azt hitte az úr, hogy valami csodálatosat talált. Az meg csak fizettetett magának, aztán felszívódott. Úgy kellett annak a... annak a... pillanat, Lou. Hogy nézett ki a lány? Az ördögbe is most még maga is kezdi? Nem akarok többet hallani, se arról az átkozottról. É én nem... – Nagyon fontos, Lu, hajú volt? Hosszú vöröshaja haja érő. A zöld szemek összeszűkültek. – Most már aztán elég legyen, talán magát is utána eszi a fene? A férfi megragadta a lány karját, amikor az le akart ugrani a bárszékről. – Stop, Lu, hol van Teri? Azonnal beszélnem kell vele, jöjjön velem! A lány kitépte magát a kezéből, és fújt, mint egy macska. – Tűnjön el, Terry Beans meghalt a számomra, és maga is! A zenekar ismét őrjöngeni kezdett. Ló a tömegbe vetette magát, és valami matrózba kapaszkodott, azzal kezdte rázatni magát, míg a tagjai valósággal nem tekerettek. Loki a táncolók feje fölött végigpásztázta tekintetével a parket szélén levő kis boxokat. Elég távol a zenekar melletti sarokba felfedezett egy embert, aki mint valami odavetett batyú borult az asztalra és alul. Roki elég nagy bankot dobott a bárpultra, és megkérdezte a művészi frizurás bárnőt. – Az, Terry Beams? A nő bólintott, és reménykedve rámosolygott. – Csak nem akar olyan részeggel vesződni, szívi. Úgy gondolom, mi Később, drágám, turbékolt a Roki. Vörös lúgyilkos gyilkos tekintettel kísérte. Egyszer egészen a közelébe került, és a lábába rúgott. Roki barátságosan rámosolygott, és Terri Beams fölé hajolt. – Először csak megbökte, aztán megrázta a karját, amely pegyhütten esett le az asztalról. Aztán az egész 180 font tehetetlenül lefordult a székről. Rokinak még éppen sikerült elkapnia és visszaültetnie. A fülébe kiáltott. Terri meg sem mozdult. Ez már gyanús volt. Roki megragadta a fiú kezét és a pózusát kereste. Nagyon gyöngébb mert baljával felemelte Terri fejét, jobblával felhúzta a szemhéját. A pupillák olyan merevek voltak, mint egy halotté. Alig reagáltak a fényre. Óvatosan visszafektette a teri fejét az asztalra, a zenekar közé ugrott a dobogóra, és be a bárpult mögé. Hol a telefon? ordította rémült mixerre. Az rámutatott a készülékre. Roki a 001-et, a baleseti ügyeletet hívta. Mikor visszatért Terrihez, vörös lú a fiú háta mögött támasztotta a falat, gúnyosan csípőre téve a kezét. No, csak nem alkoholmérgezés van az édes kisfiúnak. Pofa be, förmet rároki. Elég legyen a hülye féltékenkedésből. Butaliba. Megmérgezték, és a pillanatokon belül nem kap segítséget, már csak a temetőbe látogathatja. A lány nem reszketett, és inkább nem is kiabált. Nem vetette magát sírva a fiúra, hogy bűnbánóan csókolgassa. Úgy viselkedett, ahogy Roki elvárta tőle. Nagyon bátran, mint egy szeretőasszony. Roki Maxima vállára emelte Territ, lú előtte csörtetett helyet csinálva számukra a tömegben. Mikor az utcára értek, a mentőkocsi már szirénázva fordult be a sarkon. Alig negyed óra múlva két orvos sürgött forgott Terri Megállapították, hogy butyl kloriddal mérgezték meg. A Rokinak már voltak szomorú tapasztalatai ezzel a méreggel kapcsolatban. Bizonyos körökben nagyon találóan csak káó csöppeknek nevezték, de attól függően, hogy mekkora adagot kapott az illető, a múló káóból örök állom is válhatott. Terry Bims minden bizonyjal akkora adagot kapott a koktéljába, hogy ez egy ökörnek is elég lett volna. Az biztos volt, hogy Rocky látható időn belül semmiféle felvilágosítást nem kaphat tőle a sörényű gyilkos kedvű hölgyről. Gyenge vigasz volt számára, hogy a búcsúzásnál lúsírva borult a nyakába. Loki nem érte el semmit, ráadásul az éjszakai repülőgépet is lekéste. A portás a szállodában azzal fogadta, hogy hárman is keresték telefonon, de hogy kik, azt nem tudta. Loki magával vitte üveget az ágyba, és türelmesen várta, hogy felcsengjen a telefon. De nem történt semmi. Egyetlen ember sem telefonált. Se Baldi Newman, se a szöszi Brenda, Se a gyilkos. Végül is sürgős beszélgetést kért Washingtonnal, és a Szövetségi Nyomozóhivatal azonosítási osztályának éjszakai ügyeletét kapcsoltatta. Egész csomó emberről kért felvilágosítást, de főleg Baldi Newman egykori üzlettársairól, Charles Dinantől és Cesare Borgézéről. És természetesen magáról Baldi Newmanről is, és Bájos titkárnőjéről. Mert mit is tudott Baldi Newmanről? Semmi egyebet, csak azt, hogy a régi időkben, amikor még csak nem gyerekek voltak, ugyanabban az utcában laktak. Reggel 5 órakor, négy órai pompás alvás után a telefon ébresztette fel. Báldi Newman volt a vonalban. Ember, miért nem repültél már Miami-ba? Én úgy ülök itt, mint a szárazra vetett hal. Hagy békén, mondult Veroki. Mindig rossz kedvű volt, ha legszebb álmából ébresztették. Először is majdnem megöltek, másodszor majdnem megöltek valakit, akitől fontosat akartam megtudni, harmadszor egyáltalán nem érdekel a pénzed, amíg életbeszélyben vagy, és negyedszer tudni akarom, hol bujkálsz. Newman vidáman nevedgélt. Teljes biztonságban. Ne legyen rá gondod, öreg fiú. Én és a... és Brenda csodálatos fészket találtunk. Ágyúval a kezemben örködöm, és mindenkit lelövök, aki az írhámra pályázik. Csak egyetlen dologra van szükségem, pénzre. Indulj, három napra van kitartásom. Legkésőbb akkor újból itt kell lenned. Majd én jelentkezem nálad, oké? Okay? Hol? Itt a Diamond Hotelben. Hát, légy okos és tarts nyitva a füled. Igazán ügyesen csinálta. Elbújt valami oduban és hagyja, hogy más kaparja ki számára a tűzből a forró gesztenyét. De talán jó is, hogy olajra lépett, gondolta Roki. Úgy festett a dolog, mintha Baldi ellenségei elvesztették volna a nyomát, és helyette az ő, Roki sarkába szegődtek volna. Valószínűleg azt várják, hogy elvezeti őket Baldihoz. Oké, legyen meg az örömük. A repülőgép 6.30-gal indult. Már nem volt érdemes újra elaludnia. Roki felöltözött, összecsomagolt, és elindult. Amennyire meg tudta állapítani, senki sem követte a repülőtérre.